Що було, те було, я стою на нічнім пероні, На годиннику осінь, і з неба періщать дощі. Пожовтілий листок, як забутий квиток в долоні, Тихий спогад про літо в моїй догорає душі. Що було, те було, ні пробачень, ні сліз не треба, я у ніч загорнусь і тонку запалю свічу. Подивлюсь на вогонь і напишу листа до тебе. Але, мабуть, ніколи тобі його не відійшлю. Тихий ранок холодний свої, піднімає вітрила. Все тече, все минає, і мій смуток осінній мене. Я прощаю тобі не за те, що мене, Розлюбила. А прощаю за те, що колись ти любила мене.